Der Zwilling, Oktopus. Radioaktiv verstrahlte Geschwister. Aufgrund der Mutation waren die Kinder deformiert und wurden in diesem Zustand im Müll gefunden. Nach zehn Jahren führen die Bastarde eine persönliche Untersuchung auf der Suche nach dem Original durch, aus dem sie in einem In-vitro-Experiment gezüchtet wurden. Zwillingen, die einander trotz ihres Geschlechts ähnlich sind, wie ein Spiegel, ein Spiegelbild, das in eine andere Welt führt. Darin wurden sie als schwarzer König und rote Königin bezeichnet. Im Turm ihrer Festung, an der Schwelle der Welten, fanden sie eine sterbende, fleischfressende Blume, einen Dämon, der in unserer Realität nicht existieren konnte. Sie fütterten das Blumenkind mit wergewaltigern, Lymphomaninnen und zufälligen Idioten. Das ist eine interessante Beziehung, denn wer niemandem etwas zu bieten hat, kämpft am ärtesten um sein Leben. Sein Existenzzweck war die Herstellung von Pheromonen und Aphrodisiaca, um diese zu produzieren, brauchte es wie jedes andere Lebewesen eine Art Energieersatz. Also musste sie essen, und es wurde durch Blut, Sex und Orgasmen genährt. Sie nannten sie Ex Mortis und kümmerten sich um sie an einem Ort jenseits von Zeit und Materie, in einem Raum, den sie angepasst hatten und den sie dank eines Geräts namens Enigmat entwickelt hatten, das Materie, Zeit und Quanten manipulierte bis der richtige Moment kam und Mortis die Bitte der Könige erfüllen konnte. Er gab ihnen das Wissen und die Antworten, die er ihnen telepathisch gegeben hatte, durch eine Vision weiter, die dank der Dämpfe, die mit ihrem natürlichen Medium gefüllt waren, durch das sie Photosynthese betreibt, auf sie herabströmte. Eine Nebenwirkung der fleischfressenden Pflanze war halluzinogener Rauch, der die Zirbeldrüse stimulierte und ihr bei der Produktion von Dimethyltryptamin oder dem alten Sommer half. Und sie wussten nicht nur, wo sie suchen mussten, sondern sie wussten auch, dass sich direkt vor ihnen eine mächtige Bedrohung befand, von der sie keine Ahnung hatten. Niemand weiß, wie es hierher gekommen ist. Dies war der Prototyp, von dem sie geklont wurden, und mindestens zwei Dutzend andere, von denen es ein Rätsel war, wie viele noch leben und wo sie sich befanden, die am strengsten gemüteten in der Realen Welt. Manche Dinge können jedoch nicht klar vermittelt oder verstanden werden. Er stand vor ihnen, ganz weiß, wie ohne Blut, ein wahres Monster. Obwohl von einem einzigen Spender eine unübersehbare Anzahl an Kronen entstand, konnte er allein niemanden Mann Er konnte keine Kinder bekommen. Es ist, als hätte man kein Geschlecht, ein neuer, seltsamer Mann, bisexueller Zwitter, asexueller Zwitter zu bleiben. Völlig asexuell, Matthias. Dass der Schrecken und die Angst in diesem Moment unbeschreiblich waren, als dieser vor über zwei Jahrzehnten, bevor sie geboren wurden, ein furchterregender Kannibale war. Sie standen vor einem Wesen, das nicht menschlich und daher fremd, ungewohnt und seinen Handlungen unerwartet war. Und obwohl sie auch intelligent. Um zu leben, es werden es sich von einem dieser Natur, einem einem der der sich wie ein Kreis auf der gesamten Haut seines Vaters und Wesen, Handel, Ähnlichkeit mit der Natur, es kommt was sie in etwas